imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi wa wa vipindi vya Redesanganiro karibuko kufata taarifa ya habari ya Jumatatu hii ambayo tunakuja kuanza kwa mtasari wake Vijana kutoka majimboni mbali mbali ya inchi ya Burundi ambao walimaliza shule za upili na vio ambao wanapenda sana kwenda inchini Zambia kutafuta kazi wanaomba serikari ya Burundi kutia sayi kwenye makubaliano ya kubadilisha nguvu kazi na Zambia ili waweze kufanya shuli zao. Zambia shara kwa uhuru ni wakati wanaereza kuwa hawa kazi wakiwa wanafanya kazi zao. Kituo cha watoto ya tima was this move there yugi gongwe patikana cho katani gihosha Geneva Jumbura cheleza kuwa kinatiwa wasiwasi na hatua ilio chukuliwa na Wizara ya Ushirikiano inayowasimamisha shughuli zake pindi kituo hicho kinadai kuwa kina eneza vigezo Bada ya vijana kutoka katika zhia matofauti Zhia kisiasa mkwa Wamekusanyika pamoja na kuunda pamoja shirika lao Kwa madhumuni ya, ku, ya maendelewo endelevu Utajuzwa katika tarifa ya habari hii Mengi zaidi jungenami toka mwanzo haditamati Jerome nikonani kwenye kipaza sauti Upande piri unangozwa vema na Franswa Kimana karibuni Isanganiro Tufungwe tarifa ya habari hii katika sekta ya uchumi hati ya watu ambao wanakuja kutafuta hela zao katika banki. Kipindichakia cha kuitowa kimetoka kwenye siku tatu haditanu na kuelekea kwenye siku moja ya naelezwa na kiongozi wa banki kuu ya Burundi katika mkutanu na vyomba vya habari leo hii ameeleza kuwa ni hatua ambayo inakuja kusaidia wadau wa mabanki mbalimbali nchini Burundi tumusikilize. Ubuhinga Teknolojia hii hutumiwa duniani kote bila kusaha ukatika shirika la nchi za ya Afrika Mashariki. Tunapenda teknolojia ilindwe na pesa zinazo tumwa kupitia mfumo huo pamoja na tumiaji wake jambo ambalo ni la muhimu zaidi ni muda wa kupeana hundi ili alie aliyeipewa apate pesa kwenye account yake haraka siku zilizopita kubadilishana hundi kulikuwa kunachukua siku 3 hadi 5 ili pesa zikufikie kwenye account yako hivi kuna mabadiliko makubwa muda huo umepungua maana ulitoka kwa siku 3 au 5 hadi siku 1 kama umepata hundi ya benki ama posta Nithahi kuwa kuna faida kubwa maana watarahisishiwa kwa sababu kipata hundi na kuipitisha katika banki yako kwa njia teknolojia hiyo itatumia banki asiria kwa ajili ya ukaguzi wa mashariti yote kama ni sahihi endapo haikuibwa na katharika. Kisha kutahulusua kutolewa kwa pesa ama kama kumitokea kasoro utangaziwe harafu rudie tena. Shukura nilomu wa denio yaifuze kwa mkumu tafsiri katika lua kiswahili kiongozi wa banki ku ya Burundi. Tukende na tarifa ya habari hii katika sekta ya Kilimo ni kwamba mume wa Apple unaweza kupandikizo katika mkwa yote inayowunda iti ya Burundi. Wanapo wanisha hali ya hewa ikipa, ipatika navizo katika jam, jimbo fulani na ya mche wa mmea wa Apple husika ni matamshi yake mtala muakidimo cha mche wa mmea huo oh, wa Apple mkua ni Mujinga Jezima Hijozefu Hinanigwa oh, ni mumiliki wa shamba la zaidi ya heka kumi za mmea wa Apple huo na mmea katika Mimea hiyo anasema kuwa iko katika hali nzuri katika wongozi wa ofisi ya mazingira na kilimo na ufugaji wanatolea wito rai ya wengine kumuiga mkulima huyo. Natukiendira na tarifa ya habari hii ni kwamba ukosefu wa mafuta ya kuendeshi gari gali ya ina ya diesel katika vituo mbalimbali katika jiji la uchumi nchini burundi ya nibujumbura kwenye vituo vya mafuta ya gari gali vijochaguliwa kuhudumia mabasi ya uchukuzi jiji ni bujumbura kwa vile ambapo waandishi wetu wa kwenye ambapo ni pamoja na kituo kilichobatizwa enter petrol katika katani azia Aziatike, wafanya kazi wake wame waelezea kuwa wanasubiri kupokea karibu yarita tisa elfu ni wakati kwenye kituo Lib, Libajas. Mogas Katani Musaga, maajenti waki wamesema kuwa hawa taraji hata toni moja ya mafuta aina Dizel. Tukiendelea na tarifa ya habari ya jumatatu hii ni kwamba kituo cha watoto ya tima oazisi mwavizei wiki gongwe, kipatika nacho katani gihosha jijini bujumbura chaereza kuwa kinatiwa wasiwasi na hatua wa liyo chukuliwa na wizara ya ushirikiano inayowasima Mishia shuhulizake pindi kituo hicho. Kina daikuwa, kina eneza vigezo. Watoto yatima wanao hifadhiwa na kituo hicho. Wanashuhudia kuhudumiwa vilivyo. Wazazi wakualea wa, waomba. Kurudiria hatua ile ili hisania kufatiria karibu watoto. Hawa yatima isipote, rote, lote. baada ya mapumziko kidogo tutahendelia na tarifa ya habari hii. Ledio Josje, Sanga, Niki Bokoyao kwa upande wa majira imetimia nisa 7 na dakika 28 katika studio za radio isanganiro inayo kutangazia mbashara kutoka jijini bujumbura kwenye masafa ya 89.7 vijana kutoka majimbo nimbali mbali ya inchi ya burundi ambao walimaliza shule za upili na vio viku ambao wanapenda pia kwenda sana katika inchi ya zambia kutafuta kazi wale ambao wamezungumza na radio isanganilo kwanje ya simu wanaeleza kutoten Ndewa haki katika shuri zao za ufanya biyashara wanaomba serikali ya Burundi kuti asaini kwenye makubaliano ya kubadilisha na nguvu kazi na inchio ya Zambia ili waweze kufanya shuri zao za kibiashara kwa uhuru. Nilipoti yake moji za misago. Badhi ya vijana hao ni kutoka mikoa ya kusini mwa Burundi Ukosefu ajira bada ya kuitimu shule ya upili ni sababu ya kujelekeza katika nchi za kusini mwa Afrika Katika nchi hizo vijana hao hujishulisha na kazi ya biashara Huyu ambaye hakupenda kutajwa jina lake anafanya biyashara nchi ni Zambia Bada kupasi mudha mrefu bila ajira nilichukua mamuzi ya kutafuta wengine walio tangulia Nilisaka na uli badhi ya baadaye nikafanya safari wakora, hapa niliwakuta wakora, vijana wengine wakifanya wakika. kazi baada ya kupata mtaji nilifika naanza kazi ya biashara kazi ya biashara vijana hao huwa haifuatii hali ambayo inapelekea polisi kuasaka kila mara kama anavyosema kijana huyu mwumvi sati baragia gufata wanapopita mapolisi kusaka wasio na vitambulisho tunafika tunafunga maduka na kuyafungua baadaye wale ambao wanakamata wao huwa wanarejeshwa kani, na wengine kufungwa na kuachiliwa baada ya kutoa faini hilo ndio kosa la kwanza tunalofatiliwa kwalo kosa la pili ni ukosefu wa hati ya kazi katika inji ya kigeni warundi wachache, ndo wa tache ndio wako hati hiyo na watu cha anashanga bazifike Vijana hao ambao wanadai kukosa ajira nchini Burundi na kujilekeza ugenini wanaitaka serikali ya Burundi kujadiliana chizingine ili kuweka mkataba na kuraisisha vijana wenyania kutafuta ajira pengine. Hivi karibu serikali ya Burundi ilisaini mkataba na serikali ya Saudi Arabia mkataba ambao unahusu warundi walio kuwa wakienda kusaka ajira wakipitia njia za kinye Shukrani moyizemo isago katika sekta ya kilimo baada baadhi ya wanunuzi wanafakaza mahindi mji wa Rumonge wanalaramika kuwa bidhaa hiyo imekuwa adimu sana katika soko kuu la makao makuu ya mkoa wa Rumonge wanaalifu kuwa hata wanapozipata kilo moja hununuliwa kwa 1400 salafu za Burundi ikiwa ni nafaka za kula waliyozungumza na mwandishi wetu atumikiaye Mkwani Rumonge waomba serikali ya Burundi kutoa nafaka za mahindi zinazohifadhiwa katika hisa za na kuziweka sokoni au basi iruhusu iwaruhusu wajasiriamali kuingiza bidhaa hiyo ukutoka nje ya inchi. Nilipoti yake Jean Pierre Misakoko kutoka Mkwani Rumonge inasoma studioni na ETN Manilakiza. Tulasabje ikigori, kiboneke mwisoko, kuko. Watoto walikua wamezoea kupata mulo kutoka bida ya punje za maindi, pamoja na wazazi wanakata tamaa. Nimeagiza watoto kununua maindi wakakosa. Watoto walikua wamezoea kula ugali wa maindi. Sasa, tutaishije. Mwana huyu anauzunishwa na kutopata maindi, aliotumiwa na kaka yake, kutoka nchini Tanzania. Akibaini kuwa viongozi wa bandari la umonge haku mupati ya kiasi alichotumiwa. Mimi kaka yangu kuwa nitumekosa mahindi soko ni umonge. Mimi natunza watoto waki na ya nafanya kilimo huko Tanzania. Haminitumia kilo miyamoja lakini sukufanikiwa kupata mahindi hayo kiurahisi. Kuna pia kilo ishirini za uji za mzee umoja zimerudishwa nyuma. Na yahawo wanafahimisha kuwa kilo cha mahindi ya kusaga kinauzwa pesa 1400. Kilo cha mahindi ya mbegu kinanunuliwa pesa 2000. Wanaomba serikali kuuza mahindi ya mbegu waliyokusanya kwa bei inafu. Tunaomba serikali iuze kwa bei inafu, mahindi ambayo ilikusanya iliyonua kwa pesa 680 kwa kilo moja kwa sababu ni serikali mzazi iuze kilo kwa pesa 800. Ndipo tajua kuwa ilikuwa wa imetuwekea. Ikifamika kuwa punji ya maindi ya lio kusanyo na serekali haitoshi, serekali ilahisishie wafanyabdashala wa ingize mbegu za maindi kutoka inje ya Burundi. La ya hao, wanaomba viongozi tawala kutembele ya masoko mbalimbari kwa lengula kuchunguza shala ambao wanapandisha bei. Etienne mani rakiza katika sekta ya siyasa baadhi ya vijana kutoka katika vya matofauti vya kisiyasa mkwa ni Kayanza wamekusanyika pamoja na kunda pamoja ya shirika lao kwa madhumoni ya maendele waendelevu kukomaza uhusiano borakati yao licha ya maoni yao ya kisiyasa ni mojawapo wapo ya manufa muhimu ya shirika hilo kama waeleza wao wenyewe gavana wa mkwa wa Kayanza nasema kulithishwa na shuhuli za vijana hao na anaomba vijana wengine kufuata nyao nyayo za vijana hao. Katika sekta ya Michezo kwa kuitimisha tarifa ya habari hii, ya dawa za kulethe, ubaguzi wa rangi na majiraha, nibadhi ya vizu hizi sababisha wanariada kutokuwa na haki ya kushiriki katika mashindano ya kimataifa ya Michezo ya Olympic Veniste yongabo kiongozi wa chama hicho enchini Burundi ya fafanuwa kuwa hatua hizo hizu wa ili wagombea katika mashindano hao. Wawe wanastahiki kabisa ushindi wa michezo ya Olympic hati hapa mpenze musikilizaji sinaraziada isipokuwa kutole ya shukurani zangu za dhatio yambayo umekua na mitoka mwazwa tamati shukrani zangu pia zimwendeja Sirafin Hakizimana mbaya ni minunganisha kimitambo rangu jina Jiromi Hakizimana tukutane tena hapo sa kumina moja katika tarifa ya habari ya jioni